وما يقتل الفلاح هاديا اشهدوا الى اله الا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقضى ربنا في كتابه الكريم وعلى وظ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Zahvala pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, koga naš gospodar uputi na pravi put, zaista je upućen, a koga osnovu zabuti, neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Tebareke Wa Ta'ala, i da je Muhammed, alihi salatu wa salam, posljednji lahko san sa istinom. Naš gospodar je kazao svojoj plementoj knjizi ovi koji, vjeruje te boje te Salaha istinskom bogobojaznošću i on nije nikak drugačiji osim kao Osman. A zatim assalamu alejkum ورحمه الله وبركاته. Pala vaših pohaj motala koji nas je poživio u dini i imanu i ponova sokpe na ovom, u barem mjestu da nastemo govoriti o njegovim lijepim imenima i savršenim zaćeljima njegovih Debare Kevetala veličanstvenih osobina. Večeras, draga braćo i poštovane sestre, govorit dva velika imena Laha Debare Kevetala. Dva imena koja su sličnog značenja, međutim, između njih postoje razlike. Naime, radi se o imenu Elimetin i Elkavij. Oni koji su pokušali da prevedu jednom riječju, kažu čvrsti ili čija je moć bez granica. Čija je moć bez granica. A evo ako vi, svima vama poznato značenje, moćni, snažni, jaki, nepobjedevi. To su dva imena koja ću vam će razratiti. Međutim, jako su interesanti plodovi spoznaje ovih imena. Posebno u situacijama, poput današnje situacije u kojim se umet nalazi, kada su potlačeni, kada dobar dio muslimana nije na nekom zavidnom visokom nivou, imana i vjere u Allaha, Tebareke wa ta'ala, pa pomisli o Allahu Tebareke wa ta'ala ono što ne da pomišlja. Jer danas, mnogi muslimani koji se da su muslimani, pripisuju se vjeri, kažu ili tvrde ili izgovaraju riječ sa kojima gospoda nije zadovoljan. Kako Allah, taj snažni, jaki koji voli vjernike, kako može gledati stanje vjernika danas? ovako kako jeste. Znači da se svak usuđuje, da se poigrava sa muslimanima, sa njihovim životima i mijecima, sa njihovom čašću, ženama, djecom i sl. Pa se postane pitanje, odnosno, nameće se kod takvi dije, metaj Nasrullah, kada će doći Allahova pobjeda? Kada će doći Allahova pomoći? ono koji je obećao vjernicima. Međutim, vjernika da spoznao Laha džallahu ala kroz njegova plemenita, veličanstvena, lijepa imena, može onda da svati i da razumije situaciju onako kako je svata i razumije pravi, iskreni vjernik. Jer je spoznao Laha džallahu ala kroz njegova lijepa imena i njegovu moć, njegovu silu, njegovu snagu i jačinu, ali isto tako s druge strane spoznao je da Allah Đelešanu pruža i daje mogućnost onima koji nisu u vjeri, koji su nevjernici, neprijateljima dina vjere Islama, da rade i da se poigravaju sa muslimanima, ali ne koliko oni želi, nego koliko Allah Đelešanu bude je htio. A nakon toga Allah Đelešanu ili kažnjava takve, ili daje izzeti snagu i ponos vjenicima pa i kazni s rukama vjernika. Tako da, ovo sve što se dešava, dešava će se do određenog roka, do kojeg bude Allah ti da se dešava, jer je On to dozvolio i On je to dopustio i ne dešava se ništa unutar svijeta, ni vanj ovoga vidljivog svijeta, osim Allahom, voljom i njegovim njegovim te barek određenjem. Tako da, u jeziku elquwe, znači snaga, suprotnost snazi je nemoć, slabost. Tako da u jeziku, kada Arapi govore i pojačnjavaju, kažu uva qadir ala hamlihi. Ovo qadir, hoće da kažu da ima značenje qadir ili da ima značenje el qawi, onaj koji je jak i snažan. Pa kažu el qadir ili qadir, ala hamlihi huwa qadiru la hamlihi zaista 'ala stanju da ponese to ili da podnese nakitarat ustanje kako je u stanju jer ima određenu vrstu snage i moći da to podnese al kad hoce dopišu nekoga da je zaista snažan i jak da on to izdrži da to može ponijeti onda kaže u arapskom huwa qawi 'ala hamlihi zaista on snažan da to podnese ili da ponesi. Tako da vidimo i vidjećemo ćemo da oni koji kažu El uh, da ima značenje Kadir ili Kadir. Pa čemo znači posla kogu da pojasne. Ovo Allahu te i Ve ime El Qavi spominje se na devet mjesta u Kur'anu. Znači na devet mjesta u Kur'anu. Jako je bitno da vidite kada Allah pojašava nešto u određenom ajdu kako taj ajd završava. Jer ćete vidjeti znači da kada spomeni pomoć i moć spomije da on snažan pa da on to može zaista pomoći vjernike, poslanike i sl. Kada spomene da uništava određen narod ili skupinu, opet završava određenje kurijanske ajca da je on zaista moćan to da uradi. Jer da nije te bareke evatala moćan i snažan, to učinika se ne bi se to desilo, ali je lađelješan opisan svojstva savršenstva koja ne liče mogou se porediti u značenju sa svojstvima svojstva stvorenja visoko znači daleko uzdin iznad svojstvenja Ali džeršan kaže sure El-Enfal u 52. ajetu kada bi ali fir'auna wallezina min qabluhum ukazuje na stajanje i dešavanje oni koji su poricali prije prije poslanika sallallahu aljhihi ve selleme poput naroda faraona i njega samog pa kaže zaista su oni poricali Allahove tebareke ve ta'ala ajete, njegove znakove pa i je Allah jale zbog njihovo griha i njihovi griha sve ih kaznio pa kaže a zaista je Allah jale šan moćan, snažan i žestok u svom kažnjavanju Znači, kada je Al-Shanu kaznio zbog njihovog poricanja, to nije bilo na jedan jednostavan način bili i prošli. Nego kazna koju Jala je Al-Atebari Kevetala ispustio, odnosno koju je ispustio, opisuje da je to šedid, šedid ul pa. Da zaista u svom kažnjavanju, znači jako žestok, odnosno neopisivo pisati, niti zamisli kakva je znači te Tebare Kvetala kazna u tom trenutku strašna, strašna i jaka, odnosno što može samo pročitati kroz tekstove, a da osjeti ne, osjeti mogu samo oni koji su je doživjeli. Tu kaznu. Zatim, u suri Hudu 66. majete, Allah Jelšanu kaže pogledajte sad znači o čemu govori pa kako završava. Faremma džaa emruna nadjajna saliha wal ladzina ma Birahmeti rahmeti minna wa min khizi javme idhin inna rabbeke huve l'qaviju l'aziz govori Allah će o šanuhu detaljima i trenutcima kada je sačuvao i spasio svoga poslanika Saliha pa kaže kada smo ga spasili znači u tom trenutku, tom teškom danu o strašne kazne Saliha i sve one koji su vjerovali zajedno skupo s njim što znači da Olađe oštanu spašava i izvjetkom čini vjernike, iskrene, točno niti iz pod ova, spoznaj ovih imena. Saliha i one koji su vjerovali, kaže o strašne kazne u tom danu bi rahmeti minna, našu milošću. Kroz našu milost, ili preko naše milosti smo i mi spasili. Zatim kaže inna rabbeke huva l'qaviju el'aziz. A zaista je tvoj gospodar, in rabbeke, tvoj gospodar moj, tvoji svači, zaista je on snažni i silni. Al Aziza. Znači, onaj koji je snažan, koji je silan, zaista je u stanju u tenucima kada spušta kaznu, jednu skupinu sačuvati i spasiti, a drugu skupinu znači uništiti. Ne znači da se desi da svi budu uništani, nego Allah ko bude htio, Allah ko hoće, da nekoga spasi, da sačuva, on ga može spasti, a ostale znači uništi i kazni kako došlo u kuranskim majitima. Zatim uče 40 to je to čkavara Jansur enna Allahu me Jansuru. Zaista će Allah pomoć one koji pomažu njega. Allaho oešaje da će pomoć tvako onoga koji pomogne njega. Pa završava Kuránske jet pakaže inna Allah lekavi ju aziz i zaistaje Allahđšahu jaki, moćni, snažni i silni. Znači taj snažni gospodar koji je tvoj gospodar, on daje obećanje i obećava da će te pomoći onoga trenutka kad ti pomogneš njega. A pomoći je Đelešanu, možeš kako? Kada pomogneš njegovu vjeru. Kada se budeš morio za njegovu vjeru i ne budeš dozvolio da se njegova vjera gazi i da se udara, maložava i stično znači što? Udara na, znači, našu uzvišenu vjeru koja je došla do Allahe te bareke Zatim Allah Đerašanu kaže u istoj suru sa nesrećim ajetu. Ma kadaru Allahe haka kadri. On je Allah, Đerašanu, nisu spoznali istinskom spoznajom. Pa završava pa kaže aziz. A zaista je Allah Đerašanu moćni i silni. Koga nije spoznao? Svaki onaj koji ga je negirao. Svaki onaj koji griješi. Koji griješi, koji ga nije spoznao, koji poriče, koji se uzdiže, koji se oholi, kiburi nad propisima Laha Tebare Kevetala, nad vijenicima, nad poslanicima, kada psuje i din ili djelove propise određenja dina. Takvi nisu Laha spoznali jer Allah što kada kaže da je silni, da je snažni, moćni, i da on u isto vrijeme žestoko kažnjama, onaj koji je spoznao silnog, moćnog, snažnog, koji žestoko kažnjama boji se da uradi nešto, sa čim gospodar te barek je ni zadovoljen. Zatim Allah Đelešanuh kaže u suri Šura u 19. majetu Allahu natifum bi ebadi Zaista je Allah Đelešanuhu blag prema svojim robovima. Pa nastavlja jer zuku me i i on obskrbu daje onome ko me od tebara kveta Allah hoće i na kraju završava kura pa kaže a on je snažni i silni on je moćan on je kadir da obskrbu da on je moćan i on je u isto vrijeme znači kako je blag privan svojim robovima na početku kako ti ukazuje nemo da pomisliš da znači će te radiš da radi hoćeš do roka određeno blag je privan tebi ako si dobar Svoj blagost pran tebi povećava. A ako nisi dobar, opet je blagno na tebi jer te je poživio. Živiš danas, živiš sutra, određen mjesec, odnosno daje ti u tim danima šansu da mu se vratiš. Ako ne iskoristiš šansu, a smrti dođe i pretekne, onda se nemaš čemu više nadati, jer je on, El Haulji, snažni i silni i snažani i silanje u svom kažnjavanju svih nepokorni. Zatim Aladževa šejhun kaže: Kataballahu la'agribanna ana wa rusuli. Allah je propisao, Allah je odredio da će on biti taj koji će biti pobjednik koji će pobijetiti i njegovi poslanici, njegovi znači i izaslanici koji su poslane strane njega. Pa završava pa kaže innallaha qawiyyun aziz. Pogledajte, goto vas ako majte došlo qawiyyun aziz. Zaista je Allah Žalšanu u moćni i zaista je on taj koji je silan, koji je silan. Ovo je, znači, nekoliko mjesta u kojima se spominje Allaho Tebareke v.t. ime el-Qawiyin. Allaho ime el se spominje samo na jednom mjestu u Koranu. Znači, samo na jednom mjestu. Allah Žalšanu kaže u suri Zari'at u 38. majetu, إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاكُ ذُلْقُوَّةِ الْمَتِينِ Zaista je Allah Čelešanu taj koji je obskrbitelj, koji risk je risk i obskrbu daje i on je ذُلْقُوَّةِ الْمَتِينِ koji je snažni i jak. I ovdje je došlo svojstvo, svojstvo snage opisanom ذُلْقُوَّةِ i Allah'ovo ime el-matin. Al znači koji je snažan i koji je jak. El-matin kažemo da su sličnog značanja, vidjet ćemo šta su kazali učenjaci. Ibn Đarir, Rahimahullah, kada govori Allah'u imenu El Kavi, kaže Allah je El Kavi moćni, nepobjedivi, pa kaže njegov kadr, odredba, koja se spušta, niko nije u stanju da to spriječi. Allah nešto odredi, da se desi, nema toga od stvorenja. Ti postoji neko ko se može tome suprostaviti. Kako može to spriječiti? Znači da se dešava sve onako kako on Subhanovoj tala hoće, zatim kaže njegova odredba dostiže do svega onoga što on želi da dođe da dospije. Znači niko to nije u stanju prekrenuti, niko nije znači u stanju skrenuti, niko nije u, strani, u stanju spriječiti. Ono što on hoće, tako bude, jer kaže kum, kum, budi i ono, i ono biva. Zatim kaže nakon toga žestoko kažnjava svakog onoga koji glavu okrene koji bude poricao njegove ajete i jasne znakove to je znači Al-Kavi znači da Allah džele kada spušta svoju odredbu da niko ne ni ustaje tu da sprieči da njegova odredba dolazi do onog mjesta dospjeva do onog mjesta koji gon te bareke vetala hoće i nakon toga u značenju da je on žestov ukažnjavanju svakoga onoga koji bude poricao, koji bude negirao nešto od njegovih kuranskih ajeta, odnosno od jasnih znakova koji dolaze ili koji su već došli vidljivi. U nastavku pojašnjavajući drugi dio kuranskog ajeta اِنْ نَرَبْبَكَ هُوَلْقَوِيُّ عَزِيزِ A zaista je tvoj gospodar snažni i moćnjeno su so silni kaže u, u tom značenju, zaista je tvoj gospodar žestok u kažnjavanju, a kada nešto kazni, to u potpunosti Kada nešto kazni, to u potpunosti uništi kao što je uništio narod samuda. A mi, kada hoćemo da vidimo, znači, kako su prošli ti priješći narod, njeni narod koji su živjeli prije nas, možemo, znači, da vidimo na puno mjesta u Kur'anu, da Allah je lešano pižne načine, načine kažnjavanja. Zatim je zađađi Rahimullahi je kazao El Kavi snažni je onaj čija je moć potpuna nad svim stvorenjima. Čija je moć potpuna nad svim stvorenjima. Zatim Hatabi Rahimullahi je rekao El Kavi ima značenje kadir svemoćnog. Znači snažni koji je svemoćan. Jer kako smo u arapskom kazali onaj koji je kadir nešto da uradi znači kadir on je ujedno i snažan to da uradi. Onaj koji je mogućnost da ponese nešto mora posjedovati snagu. Što znači pogledajte spoj tih imena Kadir da je u mogućnosti da uradi što god poželi samoguć, a isto tako znači je moćan sve to da učini Allah te bareke vetala. Pa zatim kaže on posjeduje potpunu snagu, odnosno apsolutnu snagu. Njega ni u jednom trenutku ne obuzima, znači šta? Ne Umor, zamor, nemoć. Ni no, u jednom trenutku Znači Allah dešavlja čisto toga, zato Allah dešavlja je opisan savršenim osobinama, a nije opisan osobinama majkavosti. Zatim kaže, dok stvorenje, znači stvorenje posjeduje jedan vid određene moći, snage, ali kaže, ta snaga i ta moć koju posjeduje, zavisi od trenutka do trenutka. I nekada imaš tu snagu, ali ćeš iskoristiti nemoćan se. Znači, tođe pre tebe zadatak da ga nisi u stanju izvršiti. Tu snagu koju ti imaš ne može se mjeriti, ne može se usporediti sa snagama lahate barek, što znači da stvorjenje obuzima nemoć, da je nemoćan u osnovi da izvrši. A vidjet ćemo na kraju, znači zadnji pod koji budemo navodili, odakle je sva ova snaga koju mi posjedim. Znači što god izvršiš, uradiš i učiniš, ima snagu, odakle ta snaga? Ko ti je dao tu snagu? Zatim Ibn Qasih Rahimahullah kaže Ina vlađe avijun šadidul iqab zaista je Allah dželšanuhu moćni i koji žestoko kažnjava kaže niko nije u stanju da ga pobjedi niti neko može od njega pobjeći Znači kada Allah odrijedi povezujte malo znači Ibn Đerilj, kada govor njegov kadr kada odred uspusti Znači ona dospjeva i dostiđe do svakog mjesta gdje on poželi da dođe. A Ibnu Kesir kaže da je on taj moćni koji je ne pobjedim, nikoga ne može pobijediti, ali isto vrijeme niti može neko njega pobjeći. Što znači kada odluči da nekoga kazni, tače ga kazna stići. Ne može umaći. Niti znači, na zemlji, na zemlji, niti u zemlji, niti u nebu. Kada Allah Jelešanu odluči nekoga da kazni. Što se tiče Iman Ibn Kutejbe je kazao, za ime El-Metin, to je onaj koji je snažan i moćan. Pa vidimo znači, da imaju slično značenje. slično značenje. Zatim je Ezdađađi je kazao, onaj koji je dostigao vrhunac snage i moći. Znači onaj koji je posljedio vrhunac snage i moći. Nema neke moći i snage iznad te snage. Niti neko se može mjeriti i da se usporedi sa snagom Allah Tebare Kevatala njegovom savršenom moći. Zatim Hatabi kaže el Metin, onaj koji je snagom i moćan, čija snaga nikada, niti u jednom trenutku ne prestaje. Uvijek je pri njemu, nikada značine nestaje. Nikada, ti ne. danas imaš određen vid moć na početku, posljedno kad radiš u danim satima, braćak koja radi, znači on je mladiv do 12 sat, posle 12 sat već popušta, popušta. Tamo je istek radnog vremena, on već daj samo da vidi. Znači Allah Đelešanu nikada, ni u jednom trenutku, njegova snaga ga ne napušta niti znači, osjeća umor i zamor. Pa zatim nakon toga kaže, onaj kojeg u njegovim dijelima, njegovim radnjama, postupcima ne obuzima ni zamor ni umor. Znači sve što je Allah Đelešanu stvorio i kada je stvarno nebesa i zemlju, čovjek kada je malo promisli i razmisli o veličini nebesa i zemlje, Allah Đelešanu silni moćnik kada je to sve stvorio, nije znači umorio doga židovi opisuju da se umorio. Šest dana je znači, stvarao, nakon toga je seo i odmorio se neozabilna. Opisuju ga znači tim svojstvom majkavosti koja Allah u tebā rekao je tala ne prijuči niti mu niti mu dolikuje. Šta su trago i spoznanje ovih imena? al i Al-Qawīn. Prvi znači trag spoznanje imana u našim smisima koje bi trebalo znači da se desi, jeste da čovjek prizna da apsolutna znaga, moć pripada Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala koji nema ni nijekom slučaju sudruga nikomu rava nije on je jedini, znači koji je najsnažniji, najmoćniji i koji upravlja svim onim što on te bareke vatala stvorio on je taj koji uzvisuje koga hoće unizuje koga hoće A koga Allah učini snažnim, zaista je snažan. A koga učini poniznim, slavim, on je slabašan, makaron izgledao, makaron pričao da je snažan, da je jak. Allah Želšan kada nekoga ponizi, on ostaje ponižen. Kada nekoga uzvisi, on ostaje, znači uzvišen. Do njegove smrti i nakon njegove smrti, njegovo spominjanje, spominjanje se prenosi. Pogledajte, šta je poslanik Salavahu Aliehi Veselene proučio? kada je ušao u Meku. A ovakvu istu davu je proučio iz događaja na, uh, bitka na Henneku koju ćemo spomenuti. U hadisom, znači, mnogih predaja stoji da je postanji sallahu alaihi veselam post obraćanje na hutbi kazao u Mekki La ilaha illa Allahu Nema istinskog Boga koje je zaslužan da bude obožavan osim Allah jedini u meke nakon oslobeđenja meke poslanika sallahu alijih vaselama izgovara ove riječi zatim kaže zaista je Allah obistinio svoje obećanje koje je obećao poslaniku sallahu alijih vaselama i vjernicima da će ih pomoći, da će dati pomoć da će im dati osvojenje meke I to je obistino. Zatim nakon toga kaže: "Wa anasara 'abda" i on je svoga roba pomogao. Svoga roba nisi naposlanik sallallahu alejhi ve sellem. On nije jedinka prvi koji je kazao ove riječi, prvi koji je posjedovao riječi, poslanik koje ostale je ostale počeo pozivati. Nakon sabura i svega toga pogledajte dolazak poslanika sallallahu alejhi ve selleme i izgovara ove riječi, čovjek kada promisl i razmisli nakon toliko godina, nakon protjerivanja, kad je protjeran pa kaže znači koliko mu je teško bilo što ostavlja Meku, osvrće se i gleda svoj rodni kraj. 13 godina, znači tu, u strajnosti na pravom putu, poniženja, protjerivanja, svakakvih riječi koji smo ukazivali, ali je ih sa sabura. zatim, zatim odos određen dio godina ponovo u Medini pa se vraća da izgovori ove riječi što znači nakon sabura u strajnosti Allah dž.š.alćite počastiti onim obećanjem koje ti je dao koje ti je obećao. I na kraju kaže postani wa hazam al Kada kaže, on je svoje većanje ispunio, svoga roba pomogao i zaista je on sam sve saveznike uništio. Sve saveznike pobjedio. Vraća da nije poslanik taj koji je pobjedio, nisu sami koji su pobjedili. Ma koliko je nama u našim očima izgledali snažni, veliki, jel? Neustrašivi hrabri, Allah je lišanuh je sve znači uništio sam. I to poslanik sallallahu alihi wasallam priznaje. I potvrđuje, znači nekaj mi su pobjedili, pogledajte kako su snažni, šta su mi uradili, nakon toga dovezimo se desetiljada boraca. Nije nego, znači poslanik sa Allaho, a njih je sredljen, znači je bio ponizni, Allaho tebarek je rob, a imao je pravo da kaže kao poslanik, kao vođa ono što danas koji nisu ni vođe, ni prestanici, znači tvrde i zagovaraju da su neko i nešto. Međutim, kada pogledam onaj koji je zaista mogu i koji je trebao to da kaže, nije govorio tako. Nego je to sve vraćao i pripisivao te Tebareke Vata'ala, jer zaista Allahu Tebareke Vata'ala, jer zaista Allahu Tebareke Vata'ala, snaga, moć. Koliko god da čovjek ima to osjećak o sebe, to nije od njega, to je svoda Laha Đerošan, istinska moć i snaga, znači ne postoji osim one snage i moći kod Laha te bareke, te bareke Vata'ala. Zatim, drugi plus poznaj ovih imena jeste da istinski pomagač poslanika, poslanika i svih njihovih sjedbenika Allah te bareke kevetala. Znači, koji te može pomoći, koji te može uzvijesti, koji, te može, koji ti može odkonti bilo kakvu nedaču, sve što te okupirao, sve što se spustilo problema, on je jedini taj koji ti može pomoći put put spasa, ukazati i pokazati. <hlasen> Zašto je Allah Đelešanhu istinski pomagač poslanika i njihovih sjedbenika? Zato što su poslanici, draga braću, kako smo kazao u kuranskom majetu, ako Laha pomogljena, to on će pomoći Laha. Oni se pomogli Laha Đelešanu riječima. Riječima. Pomogli su ga, znači, dijelima. Riječma kada posvjedočiš. I srcima isto tako, jer u srcu od srca polazi. Zatim riječima i dijelima. Pa je Allah Đelešanu pomogao njih. Ne dovoljno se osjetiti i govoriti nešto, nego moraš i raditi, moraš biti aktivan na polju širenja Allah je te bareke ve ta'ala vjere. Allah je kaže men zaista će Allah je pomoći svakog onoga ko pomogne njega aziz. a on je moćni i silni. Znači zaista je on moćan, snažan te pomogne. Niko te drugi ne može pomoći. Jer je on najsnažniji. Ali ako ti njega pomogneš, ako ti pomogneš njegovu vjeru, njegovu propisu, njegovog poslanika sallahu alihi veselam, ako ti ne samo da pomogneš u smislu kada ne, Neko neko kaže protiv vjere Allaha i poslanika, ne Habibi, nego prvo ti sprovedeš to u praksu da se zoveš Allahovom pozivu, njegovim propisima, u potpunosti, koliko su mogućnosti, nadam toga da boriš se za širenje njegove vjere, pa kad čuješ da se njegova vjera narušava, da se, se suprostaviš tome, koliko, koliko su mogućnosti. Zatim, Alaa Đerašanu kaže u suri Sa'afat, sebeime zaistaje naše ovečanje da to još damo prije za sve naše zaslanike. koje je to oečanje in le humul sur run. Zaistacioni biti podpomnuti. zaistačni biti pojednici koje će doći od strane Lahađelešanu, pa zatim kaže: "Wa inna jundana A zaista će naša vojska biti ta koja će pobijediti. Naša vojska, znači Lahađešanu je dao obećanje još davno prije, da će pomoći vjerovjesnike, pomoći svoje zaslanike, da će oni biti i pobjednici, da nikada poraza neće doživjeti onoga pravog poražavca, jer će uvijek izaći kao pobjednici i nakon toga da će njegova vojska Njegova znači vojska iskra vojska bitak koja će koja će pobijediti. Zatim kaže Allah džellešanu sure Mudžadele: "Etaballahu al'gribanna ana rusuli." Allah je davno propisao da će pobijediti on i njegovi poslanici. Zatim kaže nakon toga: "Innallaha qawiyyun aziz." Zaista je Allah moćni i silni. Što znači da Allah džellešan daje obećanje. Znači njegovi rovijesnici, njegovi zaslanici, njegovi poslanici biti pomognuti od strane Allaha Đelešana, će uvijek osjećati tu e, pomoć od strane Allaha Đebala, ne samo oni, nego i oni koji budu slijedili poslanike. Znači ako budeš na stazi poslanika sa Allaha, Valjih i Oseleme, imat ćeš ovog udjela. Imaćeš ovog udjela, znači da će pomoći i biti na tvojoj strani. S drugej strane, u prvom majtu, ako pomogneš Allaha, bilo kojim vidom, znači pomagaj njegove vjerne, isto tako možeš očekivati o snažnog i moćnog da će on tebe, ako boda ako voda, pomoći. Imao primjer, znači, šta se je desilo na Hendeku. Čak čitava sura u Kur'anu govori o Hendeku. Sura koja? Znači, sura El Ahzab, Saveznici. Znači, ko želi, trebao bi pročitati ili u, u siri poslanika sa Allah voljih i veseleme, šta je proteklo, šta je povod bio, šta se je sve dešavalo, da vidite znači silnog, moćnog, snažnog, kako pomaže i svog groba i one koji su zaista bili pravi, iskreni i vjernici u zemljih. Mi ćemo ovdje samo ukratko kazati, jer treba bi predavanje na tu temu. Nači ovaj Hendek, kako je poznato, u siri poslanika sallahu alihi wa sallam kurhanskom paziranju se desilo po najispravniji mišljenju pijete godine po hijđri. Kada su vjerimli svi mušnici tada, svi mušnici tada, svi nevijenici, mnogo božci, sa jasnim ciljem i odlukom da unište poslanika u potpunosti, da unište, ne znači da idu na prepad, da idu znači da malo napotno da se vrate, idu u definiju, da unište i da spale medinu, kompletnu medinu, koje je, znači, postavljena Allaho Valjih i Veselevo činio hijđeru. Odlučili su, znači, takav veliki plan su dojeli, su okupili, znači, u hiljadama, ih krenuli, krenuli na Medinu. Allah Đelešanu to pojašnjava, da je stavnike Medine obuzeo strah, panika. Znači, to je krupna stvar bila, da su stavnici Medine se prepali, posebno najjači. S druge strane, Allah Đelešanu je u ovoj bici, znači, u ovom pohodu koji se desio, Isto tako ukazao je na licemire, na munafike, ukazao na postupke pravi i iskreni vjernika koji su čvrsto vjerovali u Allaha Đelešanu, znači vjerujući i jekinom da Allah Đelešanu će ispuniti svoje običanje. A s druge strane, znate i toliko za či se može uzjeti i povuka, da čovjek danas prižrkuje borgu, a da li je zaista sprem za borgu. Vidjet iz primjera Huseyfe radi Oblanova. Znači, danas što je kao, da mi je, jabi, ja. jabi, jabi. A Huzef, isto tako su ljudi kazali, Dio, da su oni bili, bili, bili naj, najhrabriji neustrašivi borci uz poslovnika. U tim trenucima. A u tim trenucima je obuzeo strah sve. A dolazi Huzef i govori, kaj, da sam ja bio, kaže, ja bio neustrašiv. Kaže, bil, kaže, bil. Kaj, bil, kaže, bio, u je uslovima, kaže, bil, kaže, bil. Međutim, on pojašnjava, kaj zaista sam, kaže, bio uz poslanika sa Allahu a.s. Kaže, u toj noći, kada je osjetio taj strašni ledeni vjetar. Znači, u trenutcima, kada je Allah Jeršanovu u toj noći spustio pobjedu. Međutim, prije nego što je se spustila pobjeda, kaže, poslanik sam okupio shabe, znači, kaj ko će mi donijeti haber, vijest o narodu koji se okupio protiv nas. Kaže, shabe si šuti. Že ko mi donijeti vijest, ja vam u će biti uzmjene na sudnjem danu. Znate vi, kad poslanik sam sam dao, ako nešto ponudi nešto veliko krupno, džennet i ljepote neke dženneske nešto blizinu na sudnjem danu, to svi ruke. Ali u tom trenutku niko ne diže ruke. Drugi put pita poslanik, ko mi doći sa viješću naroda, znači dođeš da se probiješ njihove redove, da sjedi, da čuješ, šta se čuješ, pogledajš što se dešao, što se radi, koja se radi, to treba hrabrost velika, mi danas se prsom, mi bi se uradili, shabi šuti i ne se niti na prvi upit, na drugi upit, ni na treći upit. Tajac. A to ćete shvatiti kada budete pročitali ovu suru s komentarom. Zašto su znači, to osjećali? Treći put niko kaže, Huzejfe, ti idi tam I dođi i kaže, da me nije, kaže, odabrao. Znači, nema tu poslanika, redio ga opet, prije, prije to da je bilo dobrovojno ko će. Poslanika da nešto odredi, nema pravo ni, ni, ni vijenik, ni vijenica, da postupe pe po svom nahođenju, oslavi su bile lebejke, odmah se nazivali poslaniku sallahu alijih vasem, kad dobiju imperativ, radi ovo, sluša, ovo je tako. A kad se radi nešto ko će mu stehap, onda pojedinice javlja izveđu njih, jel? Međutim, kad je došla naredba, kaže, ja sam to preuzel, i kaže, vallaha, kad krenuo sam, kaže, kad noć očekujući smrt, nikad ništa se vrati. Gotovo znači pomisli da će, će nikad uspjeti <gled> da se vrati poslaneku sa tom vijšću. A to ćemo kada nakon kuranske ajeta gdje Allahšan opisuje to stanje, pa kaže: Ja i O vjeniti se što se pla Ti, pogledajte kako je vjernici sjetite se blagodati Allahove prema vama. Onoga trenutka, blagodat, kad to i kad vidimo znači kako je okončalo sve, blagodat je ovdje da je Allah sada čuvao vjernike borbe, nisu upustili borbu. A ti danas Habibi, joj, ja bi, A ovdje šanka, sjetite se o vjernici te Allahove blagodati prema vama, u onom trenutku kaže kada su se okupile snage. Džunud, znači nije došlo džunt, nego džunud vojske u množini proti vas, pa kaže, pa smo mi ferselna Alehim. Allah dželšan spustio na njih snažan vjetar. Snažan vjetar i vojsku van džunudan lem I vojsku koju niste bili u stavljim djeti svojim golim okom. To su melec, kako kažemo u fesele. Znači, spustio je snažan vjetar, a s druge strane, znači, poslao je vojsku meleka, protiv alihusa. Protiv, znači, saveznika koji su došli protiv, protiv poslanika sallahu alijih vasana. Pa kažu, a kanallahu bima ta'amaluna basira. Allah, dobro mi što mi radite. Zna Allah situacija svih ashaba. I oni koji su istinski bili vjernici i oni koji su, znači, licemjere bili u tim redovima. jer A razotkrije licemjere i govore o njihojim postupcima, njihojim mislima. Šta su pomisli u tim Pa kaže, izđa u kum i u fevuk i kum a min es fele min kum. Kad su vam došli od Ozgo, znači skupina ogromnim, velikim, i kaj koji su došli od ozdo, mu festiri kaže, da to plemena židova, Venukure iza, jer su oni tada iskoristili priliku, vidite sada došlo hiljade, da unište, znači prava situacija na trenutak, da iskoristi i dođe sa leđa I kao oni koji su došli iza, ispod i iza. Pa kaže, vlađe lešanu mu, o iza gati lebsaru, وَبَرَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ Kad su se srca toliko uzrujala, potriesla, Stra, znači srca obuzeo, kada su duše u grla došla, znate se da opisa, Allah za što je opisuje koga? Opisuje skupno kada je bila usposlenika sallahu aljihvi veselem. Zbog toga što su vidjeli, šta se je sve izdešava, znači kakva je snaga došla u kola Medinu, Medina, znate li koga je Medina bila? Manja nego što je sada neši usposlenika sallahu aljihvi veselem. Ovi došli naoružani do zuba, znači toliko brojni, toliko moćni ovim duljavčkim, znači nekim, e, gledanjem i sa vojskom, i sa naoružanjem, sa svim, sa hranom, logistikom, sve su imali daleko, daleko, znači više nego što imali i poslaniki Ashani. Zato je jako bitno, znači da čovjek uzme pouke iz ovoga, znači koliko su snažni, koliko su jaki, koliko su moćni bili kada su došli, I oholnici, i silnici da ubiju poslanika i ashaabe. Al šta se sve izdešavalo na kraju? Ispit i za vjernike. Ispit i za one koji su bili hafifnog imana. I ispit za one koji su došli da dignu ruku na poslanika sallahu alijekhi vasallam. Pa kaže, dhununa dhununa. I tada ste u tom trenutku svašta Allah u pomislu. Kad su te duše došlo u grlo, taj strah srca obuzeo, znači, do, srce iskoči iz prsa, od straha. Tad u tim trenutcima hafifan, vjernik, svašta pomisli. I danas su te iste lekcije za nas, za iste trenutke. Da li si ja, da li si čvrs, da li imaš jekinu Allaha Đelešanu, da li se zaista postojan ili ono, to dođe iskušenje, pa Allah Đelešanu preveri tvoj iman. Ili ga pokaže drugima da daju ocenu kakav tima. Ti Zatim kaže Allah Dželšanu Unali kaptulijer mu'minun o zulzilu zilzaren šedida. Kad to, tada, na tom mjestu, u tom trenutku, su vjernici bili iskušani o i tada su bili potreseni zilzaren šedida, potresno, žestokim. Miše nisu mogli ostaviti nogama Habibi, znači koliko iskušenje bilo za vjenike u tom trenutku. Bitka na hendeku čovjeka da čita akuratno. Kad uvidi hadise poslanika sallallahu alayhi wa sallam, desilo se 3 godine, preko toga, da razmišljaš. Znači, su, prošli ashab poslanika sallallahu alayhi wa sallam, u tom trenutku. I šta Allah je da šta nakon toga daje. Znači, ovo je bio opis stanja muslimana u tim trenutcima. Zato, odlazi ovaj ashab, muzejfe, među njih, uviđa kakvo je stanje, ali kaže poslanik, znači hadis, kaže poslanik s al-salmendom, upam ti kad dođeš tamo, nemoj slučajno da uradiš nešto što će još više razljuti protiv nas. Ovo su lekcije Habibi za tebe i za mene, nemoj da radiš glupost, što će pruzopati propast muslimanima, I što će povećati odbojnost i neprijateljstvo drugih prema nama, zbog tvoje, znači, Zabuktu uzbudom, zbuktuo postup kad se sam sebi stiha ide da možeš tu raditi. Ne možeš dok ja budeš pita učeno. Odje najučeni bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve Svi su ga morali slušati. I danas znači učeni kad odlučiš neku glupost radiš ili nešto što ti misliš da je to hajr za ummet, znači poslanika sallallahu alejhi ve selleme nemaš pravo da ihtihaš. Nemaš prava da ja su izprovocirat, ja ću biti organiza, ja ću biti neki povod pa će meni nagrada. A i tebi će biti i ona kazna. Svi oni koji budu nakon tebe ili hapšeni, protjerivani, jetimi, žene bez muževa, sve to će te biti na teretu. A sutra kad izlažiš pred gospodara svjetola, kako ćeš položiti za to što si ti bio sebe, da se nečija krv prolije, da se ljudi toliko pozatvaraju, da nakon toga djeca nemaju šta da jedu, da žene isto tako ostaju u dovice, nikom srebrine, pogledajte ovu situaciju sa braćom ovdje, skuplja se, znači toliko mjeseci, je kao neka sirotinja, što ne bi trebalo to da se desi tako. Mejo te exame si još stotine takvih slučajeva. Što ti pomisliš da baš radi kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ne moj slučajnođ uradiš nešto, a vidićete kako imaš šansu da uradiš nešto veliko. Kaj ne moj slučajnođ uradiš nešto što će izazvati još veći gnijev njihovo prema nama." I kaže otišao sam. I nastavljam, kaže, "To trenuk sam osjetio da Rada je smrt, znači ispred mene. I kada ušao sam među njih, i kada je tako mi je Laha Ebu Sufjan, kada je nanišan, ja strelcu. <laughs> I kada u tom trenutku se sjetim riječi i poslanika, ne moja sučajno da u radiš, i kada je spustio. Pogledajte Hikmeta, Subhanala, znači, u tom trenutku Ebu Sufjan bio tagut. Tagut! Znači kub je taguta, kakva je radja do Hadisma došla? Kub je taguta, znači neku glavu, nevjerstva, kufra on je imao da znači, će u da sam se da sebi ukupio pravo, e, sad ću ga ja mašala inšava bit i Allah ja šta da me nagradi. a se sjetio, znači naravi, šta znači to? Da ubiješ vođu? Kako će tek onda reagovati, razumiješ? Da skupina koja je došla. Oni još uvijek dumaju kako, na koji način, okupacija, mjesec dana, obsjednuta ops medina. I dan i noć. Još nisu navale, razumiješ, jer tamo zavate kako se desilo da je došlo ideje Selmana da se napravi hendek, da se prokopa kanal koji nikada tada nije bio poznat u, u, u arapskom ratovanju. I on došao iz Perzije sa tom idejom, sa nečim što je već imao prije od toga, pa je dao poslaniku Salahu, Salamahu alijesem prijedom koji je koristio, što znači da ima i danas, to su druge ređke povke. Znači se vratimo ovdje. <laughs> Onaj, u tom trenutku znači na nišanu i sjeti se poslanikovi Salamahu alijesem riječi i vrata strelusu a pogledajte s druge stani danas isto tako mi imamo ne osjećamo mržnju i prezir koji treba doći da taj dan prema ljudima koji su vjere, prema onima koji se bore protiv vjere koji su vođe toga da se još u gosuču zadovolji šta da i mrziš i prezireš Međutim, onaj, ne znaš, nakon toga što ga u tim trenutcima mrzeš i preziriš, kako će ono končati. Ebu Sufjan, na šta je postao? Postao brata shaba, postao brat Huzefi, ove te mudrosti, Allah i ovi riječi i poslanike, nemoj slučaju nešto da uradiš, ali Ebu Sufjan bio, znači, na Nišanu, nakon koliko godina oslobođenje meke Ebu Sufjan dolazi sa šehadetom. A u tom trenutku došao kao vođa da ubije i poslanika jashave. Kako Allah šan minja, znači situacija, kako minja srca, zaista kaže, poslanik sa vselem, su srca između prstiju Allaha šan okreće kako hoće. Vjernik osvani vjernikom, omrknjen nevjernikom, nevjernik osvani, omrknjen nevjernikom, osvani vjernikom. To je situacija takva. Ja Allah uputi i ono na, srce u kojem vidi i najmanji dio hajra. Lebu Sufjan, znači i pored svega toga što je radi, Lebu Sufjan isto tako odšao gdje, pred koje kralja, pa nije slagovana poslanika sallahu aljih i veselame. Danas kada mnogi koji su sa fojima muslimana lažu i lijevo i desno i naprijed i nazad, on kao mušnik koji je sa svojim sjedočenjem mogao, znači, da uništi sve one koji su očito besirni u, ali je bio pravedan, bio i iskren, pa nije slagovana srbenike poslanika sallahu aljih i veselame, niti je slagovana poslanika jer ga je stid sprečavao da laži. Stiga i da laži. A nama vjera naređuje da nesimo da lažemo. Ne samo stigimo, vjerak. Hele, nesam. Znači, on situaciju kakva je, znači takva i vraća se. Sad drugi ra ravija prenosi, znači ovaj dolazi u ovom hadisu muslima, dolazi do tog detaja, da je došao poslaniku sallahu alihi wa sallam, da ga je hladoća obuzila, je poslanik prekriju ga grtačem i tako je, znači, legao dok nije o drugom nastavku tog, preko drugog e, ravije prenosica hadisa stoji, da je došao, znači kada je krenuo da napusti šator, kaže vidio sam, da je u tom trenutku kada ja jak vjetar zapuhao hladan, i to samo u granicama gdje su oni imali svoje logore, nigde van toga, kada kamenje letalo, lupalo, urlici, bijez, mrdu, znači sve u tom trenutku osjećao, glavamu, vrisku, izgubljenost. A šal poslao samo vjetar unutar tih šatora, gdje okolo toga ništa, sve mirno, tiha noć. Bla, niko ne zna šta se dešava, ali Huzefe zna šta se dešava, vir je došao u, znači, svojim okom posmatratu i on to napušta, ide kaže, kad 20 konjenika je ispred njega, umotani. Kažu, ide obavijesti svoga prijatelja da je Allah ga sačuvao, kaže, da ga je Allah sačuvao od ovog naroda koji je došao. Allah spustio kaznut. Allah spustio, znači, strat. Allah dao to da se dešava. Huzefe se vraća Obavještava poslanika sallahu alijih i ve ono već što se dešava i zatim Allah Želešanu objavljuje ove ajne koje smo kazali ja evim razdina amenuz kuruo njihmeta Allah. Ovi koji vjerujete, sjetite se Allahove blagodati. Onoga trenutka kad su došle mnoge vojske, mnoge vojske, da vas napadnu. Pa je Allah Želešanu poslao vjetar. Poslao vjetar i vojsku koju vi niste vidjeli. I opisuje stanje znači oni koji su bili u tom velkom strahu, u velkom strahu. <clears throat> Zatim Allah Želešanu opisuje drugi ajed koji objavaju u tom trenutku. Odnosno ashabi. Kaže, lekad kane lekufi rasulillahi usvetun hasne. Kome li men kane jerđu lahe val ahire, wa zakera Allahe Zaista imate najljepši uzor u poslaniku za svakoga onoga koji žudi Za čim? Za vječnom kuću, za susretom sa Allahom Đelešanu i koji spominje Allaha mnogo. Gdje je objavljen ajet? U džihadu. Znači, danas kad se citira, kad imate uzor u poslaniku u svemu, ovaj ajet je objavljen, znači, u tim trenutcima. Imate najljepši uzor u poslaniku, kako je čvrst. Kako je stabilan, kako je postojan, kako se oslanja na Laha Đalšanu, kako se nada pomoći od Laha, kako je ubiježen da će pobjeda doći od Laha, dok su drugi bili, jel, srca došla, hoće da ispadnu iz prsa, duša znači došla do grla, hoće da iskoči, ne može, strah veliki panika, ali imate primjer, znači najljepši uposlenik ako treba musima vjernik, da znači se osjeća da bude čvrs, i da očekuje da lahađelešano u pomoć koji on te bareke bareketala obećao. Zatim kaže: "Golemma rahul mu'minun al-ahzabe qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa Allahu wa A oni iskreni pravi vjernici, kada su vidjeli skupine koje su došle i opkolile Medinu, i znači muslimani u tom trenutku kažu i govorili su: "Zaista je ovo obećanje" koji nam je Allah i njegov poslanik. O sadak Allah. I zaista Allah Đerašan istinu govori. I zaista poslanik istinu govori. Zatim kažu وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا I sva ta situacija poteškoća, to što su vidjeli ništa im drugo nije povećalo osim iman, osim iman i predanost Allahu Đerašanu. To su bili iskreni. A oni koji se okolebali, koji strah osjetili, koji su znači, bili paničari, to su bili oni čija su srca znači, u tom trenutku osjetila ni fakta. A pravi iskreni vijenici, pravi iskreni su bili stabilni, čvrsti, i znali su da Allah šta obeća o vijenicima? Ne je Ženeta Dunjalko, nego Ženeta Nahiretu. A na dunjaluku ne daće probleme kroz koje ćeš prolaziti, kako bi se čistio, kako bi Allah ukazao ko je iskren, ko je neiskren, Allah dješan daje ispite, daje, ne da daje probleme, kako bi klasirao, znači da vidimo koji je istinski pravi vjenika, ko ne. A dženet je tamo, uživanje je tamo, nakon, tvo, nakon tvoga sabura na dunjaluku kako je poslanik sa Allahu aljih i vasaleve I ovi znači trenuci, ovakva iskušenja, kada čovjek doživi iskušenje, sve da padne u iskušenjima. Pa kada ja mogu se da ja mogu, znači ima ulašiti Nije ja, Bibi, nego ta iskušenja trebaju da ti povećaju iman. I ovo isto ajt koji potvrđuje da iman raste i opada, da iman nije znači nešto što, što je znači samo, u, ako kadaš amen, to bila vjeriz, ne, ta iman ili će ti porasti, kada kadaš amen, to bila i 10% muslima sa šahadetom. Usiman, pokorava se Allah. Među te imali nešto drugo, ima nešto što raste, tvoje dobročinstvo, to je video do, dobrim djelima, lošim djelima to se smanjuje, smanjuje, smanjuje. Da dođe trenutak kada ta imališe i ne nepostaje u srcu, kad su radi djelo koje izvodi zvijeri, koji izvodi izvjere. Znači ma raste i opada, ali iskušenje u kojem se habivi kada te snađe iskušenje treba ti poveća iman u dželle šanu i predajnost Allahu. Jer kad čovjek ima iskušenje da požuri, kao što je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako došo kod Ajše i drugim hadisima, kada dođu problemi ne daće kaže uposli se na namazu. Da znači kad dođe iskušenje velika, uposli se na namazu. Kada vidi oblake da su se pomislevo kiše, Poslanik sallallahu alejhi ve selleme pomisli, evo kazne kao što je kazna bila da šladu i ostalim narodima. Pa se poboji zato, razumijete? Onaj koji čita, prati, razumije, koji želi da o, o, onaj shvatili Kur'an, on tako pospula kao što je poslanih sallahu njih i I zato na kraju Allah dželšanu, znači mi preskačemo ajte, pa kaže وَرَدَ اللَّهُ لَذِنَ كَفَرُوا بِغَيْزِينُ لَمْ يَنَالُوا حَيْرًا I Allah je vratio one koji su nevijernici bili, koji su došli, save koji su bili u srđbi, ljutni, zamislite kad su i kamenje, i pjesak, sve, šatori se potigli, strah, panika, razbježali se, tolika snaga, tolika moć, pjevaju pjesme, spjevaju svaku noć, i samo čekaju trenuta kad će ući ubiti poslanika, Allah šalje, znači, svoju nevidljivu vojsku, šalje vjetar, sve to diže, kamenje i ubija, niko je ubija strelicama, a shabe, niko je nije odapao strelicu na njih. Allah posla moć, svi se razbježali, ostalo znači o šatvara što je ostalo nakon svega toga nisu zali djesni što su svi su poginuli znači toliko niko je pjevali da će ovo da će ono al-nadiru samo jednim trenutkom kazni koji je silni koji al-qawi je, je moćni što budu radi to niko drugi nije ostao sin naš gospodar tebareke tal pa kaže u akefallahu al-mu'minina al-qital yalla je što se što ovieni da ne dođe do borbe, da se bore. Sačuvao ih. I to je Allahova blagodat što je pomogao na takav način i s druge strane sačuvao da učestuju u borbi. Nije bilo mrtvi, nije bilo nikome. Povrijeđeni. Zatim kaže وَقَانَ اللَّهُ قَوِيَنْ عَزِيزًا i završavao. A zaista Allah Allah znači, snažni i silni. Pa blago se Onome ko se oslanja na takvog gospodara, ko se pouze na takvog gospodara, koji će ga pomoći, koji će ga snažiti i mu a koji će uniziti i poniziti sve neprijatelje koji se osjećaju, koji se dižu protiv Allahovih, tabaraka v.a. Iskreni, iskrenih vjernika. Zatim sljedeći post poznan jeste da čovjek mnogo puta zaboravi svoju slabost i potrebu za uzvišenim stvoriteljem Allahovih, tabaraka v.a. Znači, zaboraviš ahij, ko si, šta si, nego pomisliš da si ti nešto. Pa se onaj, toliko uzdigneš, da ponižavaš i tlačeš Allahove bareke vetala robove stvorenja. Pa nas vidimo da ima raštih načina kada čovjek prelazi Allahove bareke vetala granice. Ima ljudi koji samo radi i neredi, znači pozemni, zemlji. Neredi, znači. Gdje se nađe, on čini neredi fesad. Imaš one koji se otvoreno bore protiv Allahove vjere i njegovih sjedbenika, znači njenih sjedbenika. Ima to one koji se bore protiv poslanika sallahu alihi wa srneme. Da nas vidite znači, što rade, kako koji se smijavaju sa poslanikom sallahu alihi wa srneme. Znači razne vidove borbe, razne vidove znači, zaborava i gafleta od strane mnogi. Ko su, šta su, da su nemoćni, da nisu snažni, da nisu jaki, a da je ist, znači u gafletu su prema onome koji zaista posjedio tu istinsku snagu i moć koji može da kazne može da uništine. I niko od njih nije uzao pouku iz naroda oni su Kako su stradali, kako je Allah Jeršanu uništio, zbog čega je uništio? Kad su glave okrenuli od onoga sa čim je dolazio jedan od poslanika ili svi poslanici, kao što je poslanik Salavlahu Aliih i Vesabene Mojave, kad se počeli smijavati sa izoslanicima i nosiocima upute i vjere, Allah džele šan hunak vesega toga spušta azab, spušta kaz. Allah džele šan ukazuje pa kaže: "Evarem jesiru fil ardi fejinzuru keifa kanaqibatu lzina kanu min qablihim." Zrano ne putuju zemljom, a ovo kad putovanje vid danas čitate u Kur'anu da onaj Zašto da putujete? Zašto ne vidite kako su priješći narode strana? Ovo je obraćanje Allaha djelašanu svima odima koji negiraju Kur'an. Oni je tebi habibi kao vijenik upućeno. Idi, putuj, i gledaj. Uživaj. Ostalim sam sa kada je pravost, te plačite. Ili nemojte uopšte pravost pa takvih mjesta gdje su priješći narodi znači uništeni. Ali oni koji povuku nisu uzeli, koji ima nisu osjetili, koji nisu povjerovali zar za želite da okončate i završite kao što su oni prije vas koji su negiljali, koji nisu, znači, se odazvali poslanicima. Idite i obiđite i vidite ta mjesta i šta će te zateći na tim mjestima? Da li ih kod njih ostao vječar su samo kuće i kućice ostale koje ukazuju da je život nekada bio tu? Pa zatim kaže kanuhum eshedde minhum kuhve vathara i zaista su oni bili jači i snažniji od vas, i njihovi su znakovi, njihovi su pripovi ostali da posjećuju, znači, na njih. Allah što kako se hovito objaša, pa kaže Filad فَأَحَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ pa je Allah, djelšan, zbog njihovi grijeha sve kaznio. وَمَا كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَابِ i nije bilo nikoga koji je mogao njih sačuvati i spasiti Allahove strašne kazne. Taj moćni, silni, Al-Qadir kada odluči da kazi niko nije u stan njegovu kazu da spriječi. Zatim kaže Allahu zalike bijednevo. Što je kaže Kaj to jest zbog toga b'anne kana ta'tihum rusuluhum bil bayinati fakafaru fa akhadhomu Allah. To jest to razloga da su vjerovjesnici poslanici dolazili da nosili istinu, a oni tu istinu negirali. Negirali nisu je htjeli prihvatiti. Pa al kažnjava innevu kavijun šadidu lepavu, zaista je snažni koji žestoko kažnjava. Znači, pogledajte, svaki onaj, zato da se prije za svaki narod, mjesto, grad, selo, kada dođu za slanici Allaha, kada dođu naslanici Allaha i poslanika, i učenjaci, i dajnje, i ulema, biloko ko, pozove neki narod, neko mjesto, pa oni odbiju glavu, okrenu, bojati se za njih da i snažni i moćni koji žestoko kažnjava, Znači nekasni. I danas imamo primjera mnogo, dijecači, klizište, poplava, zemljotres. Sve se dešava oko nas. Samo nema oni koji pouku pouku uzme. Zrati Malađašan kaže za narod huda. فاما ادم فاستكبر في الارض بغير الحق وقال من اشد منا قوه. Što se tiče kaže naroda Ada, hudovog naroda. Da je zaista su se us poholili zemljom postali su silnici oholnici da stekberu pa su govorili riječi koje nisu prije ni drugih govorili imali neko da je jači od nas imali neko da je snažiji od nas pa kaže evallam ya'lamu anna allaha allazi khalaqahum ne vide da je allah zlo što je stvorio stvorite njihov wa ashad minhum quwwa da je on jači i ješči i snažni, i močni odnih nivovih snagi koju poslidio. Wa kanubi ajatina jajhhaduna. Oni su bilu isto vremena te koji su nagirali Allaho, etabarako, etala ajata. Pakaja Allah žmanu, fa'rsalna aliihim rihan sar saran fi ajamin nahisatin, rinu zikahum azab arhizi fil hayati dunia. Wa la'azabu la'khirati ahza wa hum Allah je lešanu na njih leden vjetar strašan i ledan vjetar koji je proizvodio znači zvukove, strašne zvukove. I ne samo to kaže, koje je trajalo, kaže, e jam, u spojenim danima, znači dan za dan, u čažu, sedam, dana i, o, o, sedam noći i osam dana, da je trajalo, znači to kažavanje njihovo. Da bi osjetili kada je strašnu, sramnu kaznu, to su još uvijek na dunjaluku, A kaže, nakon toga, a strašna i sremotna kazna, i veća i strašnija, tek kaže na drugom svijetu. Vahum lajum sarun. I niko ih neće moći pomoći, niko ih neće moći sačuvati od toga. Pogledajte kako je znači završio i taj narod koji se uzoholio, postavili su silnici, oholici, i ukazali su riječi imali neko jači od nas. Šala šala negirao za nos, mislili su te bareke Allaha Tebareke Tebareke Vetana. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa